Matayo mlangu wa nne kichwa cha somo hio kinasema Yesu atakapokuja ataikuta dunia imejisahau Yesu ajapo ataikuta dunia imejisahau unaweza ukasema pia kwamba kifungu hiki kinaweza kimaanisha kwamba Yesu ataikuta dunia usingizini hiyo maana nyingine au unaweza kusema pia kwamba kifungu hicho kinaweza kumaanisha Yesu ataikuta dunia gizani yani ni ile hali ya kutokujua kinachoendelea e, kukuta ukiwa huna upo tu eh huna chochote ambacho unakijua kinaendelea na bila maandalizi yoyote na maana hapa maandiko baadaye na unaweza kusema ametokea wapi tumesomewa kuanzia mm, mstari wa tisa mpaka mwisho wa mlango mwisho wa mlango wa 24 wa matayo eh ambao ni mstari wa moja hicho kipande cha maandiko ndio kinaeleza hizo habari na sehemu nyingi nyingine kwenye biblia kama tuna kidogo lakini maandiko haya ni mengi kwa hiyo tunatoka sana kwenye matayo 24 kwa sababu ya maandiko mengi naye amejitowesheleza kwa kweli ni Yesu Kristo akiwa naelezea elezea ni vitu gani eh vitatangulia kurudi kwake eh? hii ni sehemu ya pili kwa sababu wiki iliyopita nakumbuka tulijifunza mambo yatakayo ashiria mambo ya takayo tangulia mambo yatakayekae kwamba tukiona haya nasema mtakapona mambo haya yanaanza kutokea changamsheni vitu venyo ndio kwamba yakati zimefika. Eh. Kwa hiyo ndio hivyo tulikuwa tunaangalia wiki iliyopita leo tutaangalia kitu kinafanana na hicho lakini katika muktadha kwa sababu ndio somo linavyoendelea. Sehemu ya pili ya Mathayo 24. Eh. katika muktadha wa maandalizi ya wanadamu. Yaani utayari wa wanadamu dunia ile taswira picha ya dunia na makanisa na wanadamu wakao kwenye uso wa dunia. Hali yao itakuwa iko katika hali gani? Hem tuangalie mstari ule wa 30 na na 8. Alafu tutarudi Mswara tisa tuendelee na mtirio kwa mzima. Usara na 38 hata 24 anasema hivi Kwa kuwa kama vile siku zile zilizokuwa kuwa kabla ya garika watu walikuwa wakila na kunywa wakioana kuolewa hata siku ile alioingia nuhu katika safina wasitambue hata garika ikaja ikawachukua ikawa wote ndivyo itakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Huyo anayesema haya maneno ni nani? Ni Yesu Kristo mwenyewe, si Mwenye Utaratibu wote ndio na haya mama Anawambia dunia na makanisa yake wakati nitakapokuwa narudi mara ya pili ndio anasema ye mwenyewe mimi na, na, na, na, na mnukutu tu na mwakilisha e, atakuja kama mazingira yatakuwa ya yanafanana na nyakati za Nuhu kwenye garika ya Nuhu kwenye kitabu cha chamazo mlango wa 9 wa sita mpaka wa tisa. hapo kuna habari za Nuhu Sita mpaka tisa. kuna habari za Nuhu na garika la wakati wake Eh lile galika inavyoonekana natulishwa somo kwenye kitabu cha mwanzo. Minaugoti 5 trimaliza nakumbuka eh ilikuja watu wana kejeli hawaiamini wana ah, Nuhu akamwambia jamani mvua zinakuja. Jamani tuingieni hata basi kwenye ile safina watu hao wakao waka, wana wanacheka, wana, wana, wana kejeli wewe yaani we, hawana nadharao. Eh Anasema katika mazingira Yesu anasema ndo anasema anasema katika hiyo mazingira kama hayo hayo ndio yatakayoashiria kuja kwangu. Jinsi ambavyo garika kilitokea watu wakawa hawajui, hawajali, hawafikirizi vivyo hivyo ndivyo itakavyokuja wakati Yesu mimi nitakapokuwa kuja mara yake. ndiyo maana ya somo la leo. Mm -hmm. Na anaweza soma kwa sababu uelewa kile chochote. Mm -hmm. So kama hukuelewa manake usikiki Kiswahili. Eh, hey, hemu tusome mstari wa 38, tusisitize maana hii somo. Anasema kwa kuwa kama vile siku zilivyokuwa kabla ya garika watu walikuwa wakila wakinywa na kunywa wakioana kuolewa, moja vivandwe kidogo. Leo hii duniani ni habari za raha. Na ana nanielewa? Eh, hey, tu, tu, tuangalia mji jiji la Dar es Salaam tunako tunako Ni habari za raha. Ni habari za mipira? Ni habari za vitimoto? Ni habari za kula nyama choma? Ni habari za mziki Ni habari za sinema? Ni habari za shopping? Ni habari za ujuzi kusoma na kufaulu na kupata na kupata ma... watu wengine nasoma mpaka nafikisha miaka sabini bado na hajamaliza. Yaani ni vitu kama hivyo hemo wa wakitokea wakasema wameenda makanisani ni habari za ku Kupika kupiga disco kanisani eh waambie kuna kitabu kinaitwa Mathayo mlango wa 24 kuna habari za kuja kwa Yesu Kristo Wanakwambia huko hatuhusiki nako hatutaki unategemea mimi nijue hizo habari ndizo anachokuwaambia sasa Yesu anasema mwenyewe ni mawili ama Yesu ni muongo ama dunia ni ya waongo Hawawezi wakawa wakweli. kwa sababu dunia inaona hivi Kristo nasema hivi. Kwa hiyo hawaweziakuwa wako wanaongea lugha moja. Ngoja ngulize wewe ulioko hapo. Je, yeah. uko tayari kusimama na Kristo? Uko tayari? Uko tayari kuamini marekebisho ya Kristo? Basifanye hivyo. Eh. Kwa tunaona kwamba dunia itakuwa wanadamu watako biseo wa kila wana kunywa wakiwa wanalewa wakifanya mambo yote ya kwao tu wasijue mpaka garika hiyo wakuta hivyo hivyo anasema ndivyo watakapokuja Kristo eh lakini huko nyuma ukisoma Ee e, em, em, em twende twende katika kitabu cha tutarudi kwenye Mathayo 24. Em twende katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango ule wa tano Mimi na nasomea nawafafanulia na nijifafanulia na na na vile vile na mimi sio kusema kwamba ili somo halinihusuni ni, usule. ni, usule, ni usule kwanza mimi kabla yako. Eh ule wa wa Wathesalonike wa kwanza 5:1 lakini ndugu kwa habari ya, ya nyakati na majira kiongoza habari za kuja kwa Kristo hapo hamna haja niwaandikie anasema ninyi ni ndugu ni watu ambao katika hali ya kawaida kanisa linatakiwa liwe linajua eh yani azema, katika hali ya kawaida si kutakiwa kuandikia chochote hata mimi nikiri hizi habari nitakiwa nisizuhudia hapa kwa mristo ambaye anabibulia kwa muda wa miaka kumi nyingine anazo kwenye simu ziko kwenye application za simu nyingine ana, ki, ana kitabu cha Biblia miaka kumi hapakuwa na sababu ya mimi huyo kuihubiri kimsingi. Nitakio ni asemaye mimi enda kasome Mathayo 28 au wewe tujadili na Mathayo 28. Lakini mimi Kristo muuliza baada ya Mathayo 28 nasema si jii inahusu nini. Na wewe unae tufatilia unaweza ukawa shahidi kwamba hujui inachohusu Mathayo 28. Okay, tuendelee. Maana ninyi wenyewe mnajua yakini, kujua yakini ni kwa uhakika, bila shaka, bila tashwishi yoyote. Hey. Eh. Yakini yakuwa siku ya, ya Bwana yaja kama vile mwivi ajavyo usiku wakati wasemapo kuna amani na salama dunia inasema tuko kwenye amani na usalama mama yako vizuri, tunataka kuifanya dunia pawe ni mahali salama pa kuishi hiyo ni, ni kauli ya walimwengu leo tunataka kuifanya Eh, Dar es Salaam tunataka kufanya dunia tunataka kufanya Tanzania tunataka kufanya bara la Afrika popote kwa kuwe ni mahali salama pakuishi nasema, wakati watu wako nadhani kwamba wako wanatengeneza salama yao ndipo anasema mstari ule wa wa pili ndipo uharibifu Uwajiapo kwa ghafra kama vile utungu mjawapo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa je hapa kuna wokovu hapa anasema hawataokolewa nitangulie ni, ni pia kumueleza wanadamu kwa wewe uliyemwamini Kristo ukajua kabisa kwamba moyoni nimemtumainia yeye sawa unaanguka hapa na pale unatenda madhambi kama mwingine yote na mimi natenda dhambi lakini unajua kwamba Kristo ulimfanya tumaini lako bila vitu vingine eh maana na mtumainia Kristo na mtumainia na Maria na tumainia na Rosali na tumainia na Eh, uh, any yani, ukajikuta okay, unaweza kama ni dhaifu wa Biblia, uisomi somi, una nini? Hapo ndipo krisiano napokuwa mwema kuliko mwanadamu. Eh. Ukajikuta, lakini ukajua kwamba kuna kawa, matumaini fulani kadogo uliko nako umekaa ndani ya Kristo. Hiyo hali ina ita, bado itakukuta katika hali ya kuto kutokujua. Sio utakua unajua kinachoendelea. Lakini Kristo atakapokuja atakubeba kupeleka mbinguni. Ha, hapo Haongelee ule utayari kwamba twende naye mbinguni au la hapana. Watu wanaenda mbinguni Mafarisayo ma, walizosoma nasema em tuambie ufanyo wa mu, am, mungu unakuja lini? Unakuja katika mazingira gani? Akasema ufanyo wa mbinguni hauji kwa kuchunguza chunguza. Eh. Dani kwamba mtakapokuwa umechunguza chunguza sana ndio mnana sana hapana. Hapa anapoongelea habari za ufanyo wa mbinguni anasema ni nani anaenda mbinguni? Mtu anaenda mbinguni ni mtu ambaye katika uzifu wake wa kiimani katika vivyo hivyo eh ni, ni kama yule mtu kwenye yu, kwenye kwenye Marko 9 aliyesema bwana ninaamini nisaidie kutokuamini kwangu help, help help me eh, help me my unbelief yani nisaidie kule kutokuamini kwangu yani ninaamini lakini kuna vipengele vya kutokuamini vinaingia e, ndivyo walio wengi tulivyo hapa e, lakini katika kale ka udhaifu kako hapa wanaokosa kwenye hili kundi ni akina nani ni watu ambao walitumainia dini zao, walitumainia ubatizo wa kuwa si maji hata waku, hata kuchovwa kwenye maji yani matendo walitumainia matendo yao eh wanasema tulifufua wa wafu tulifanya nini tulifanya nini vote hivyo hao watu wataikosa hiyo mbingu kili kutosha Eh tuli kwa ruga toka toka toka. Ah what do we wote kabisa? Huwezi ukawa yule mtu wa toka toka ujue kabisa kwamba kwa, mbi, kwa Kristo kutaenda. Huendi nadhibitisha kwa maandiko yote. Lakini ulisikia njiri kwa kuamini Kristo moyoni. Kuna uaminifu fulani haupo wa kutosha kini kaimani kadogo uliona kati katika Kristo. Kali ukakiri kwa kinywa chako Bwana Yesu ni wewe pekee yako Alafu katika kuamini huko hudhani sasa kwamba na matendo yako ndio yanayokupeleka tena mbinguni kaeongezea. Kwa sababu so, anasema nawaambieni kwenye Galatia 4:5 na, na tano panasema nawa nawaambieni kwamba eh, mkitahiriwa Kristo hata wafaidia kitu. Yaani hao watu walikuwa wanataka kama waamini lakini ya kuamini waongeze na tohara. Kwani tohara silikuwa ni sheria ya Mungu? E, lakini anasema kama mtakuwa umeamini alafu mkaanza kuongeza na vitu vingine vya matendo hata kama ni vya sheria ya Mungu mjue kwamba Kristo hatawasaidia chochote mtakuwa mnapambana peke na hakuna mtu atakayepambana kuenda mbinguni peke yake akafika bila bila Kristo kumpeleka. Bana ananielewa. Ni. <laughs> Mimi ninafanya kazi nyingi za Kristo sio kwamba najisifia nazifanya nyingi naweza na na naweza na, ndani ya mwaka mzima naweza nikahubima masomo ma, ma, ma mpaka mbili, na gawana nilicho nacho na kazi ya Mungu. Ninapeleka injiri karibu kila Jumamosi. Na of course, hinepeka na ina na watu wengine na washukuru ambao tunaenda nao Mungu awabariki. Na wote ambao tunapanga kuja kwenda. Lakini tunafanya hiyo kazi, tunapanda milima na kushuka, tuna tunafanya nini? Lakini hayo yote hakuna hata moja alinipayo litakalo ngazi hata moja kupanda kwenda kwa Kristo. Hata moja hayo yote. Chembu Yesu akasema eh ee, sijiwe nimeenda kuwaona umaye watoto ya watoto wa Timah kaa soda, kamoja na kama mkate nikawapelekea naenda mbinguni kwa matendo mazuri Asema, hayo haya hata Biblia inasema matendo yetu ya haki mbele za Mungu yani ni matendo ya haki mazuri tu mbele za Mungu ni sawa sawa na mtu aliyevaa vazi va lilo unajisi lilo tiuwa kinyesi ndoroga inayotoka kwenye James Isaiah 64 msagwas Maana hmm. yake hiyo. Je. Yeah. Sasa kwa sababu wakristo pia wana masikio yasiyo tahiriwa. Unajua kutokuwa na masikio sio tahiriwa. Biblia inasema sana, yasio sikia vile vizuri. Wala unaona sasa huyu anahubiri kwamba tusitende matendo mazuri sasa. Hiyo ni dini gani? Sijasema sema hivyo. Tenda matendo yote mazuri hata ikiwezekana uwe na kilo 500 za matendo mazuri. Utakama umeokolewa kwenda mbinguni utakutana nayo mbinguni. Lakini yenyewe kama yenyewe hayata kupeleka mbinguni. Kinachokupeleka mbinguni ni kwa Kristo, matendo utakutana naye iwapo. Kuna watu wazuri walio tena matendo mengi mazuri ambao hawatakutana naye kwa sababu hawafiki kule. Nimehama kwenye somo la leo. Lakini ngoja kwa sababu ni habari zote za kuja. Tukitongelea habari za Yesu Kristo kuja kuchukua watu wake. Nani anasema kwa kwamba hii somo la leo siieleweo? Niambie nianze tena. Ukisema sijaelewa naanza upi. Afu tutashinda hapa. Hey. Naamini umeelewa. Ja, Sasa turudi kwenye mato 24 ilikuwa ni kwa sababu Kristo hatuelewa haya mambo, unalazimika kuacha ulichokuwa unakihubiri kusudi ukifafanua kile. Hata kama tochelewwa basi haina ubaya, twende nayo. Eh. Kwa hiyo ja tunaona kwamba Kristo kichwa cha somo kinasema Yesu atakapokuja ataikuta dunia imejisahau. Kichwa kingine atakuta dunia gizani, kichwa kingine hicho hicho hakina tofauti, atakuta dunia usingizini. Na dunia sio dunia peke yake na makanisa yao. Haya makanisa ya pesa, haya makanisa ya miujiza, haya makanisa ya ya, ya, ya ma, ma, masanamu, haya makanisa ya kushika jumamosi, Mosi kushika nini? Haya yote yote yatagikuta yamepigwa wara. Kwa sababu Biblia yako wazi nimeisoma mwanzo mpaka ufunuo, ufunuo vitabu vyote sita. Biblia yangu nadhani hakuna msichana ambao usijui, nisiwe najisifia sana na sitafuti sifa za ana, ana, ana wanadamu. Kani tafuta sifa anawasifia wanadamu. Eh. Sasa tuende katika zile hoja sasa. Eh. Eh zile hoja matawi 24. Hoja ya kwanza kwa habari hii hoja inaongelea habari za kurudi kwa Kristo. Eh wiki iliyopita mnakumbuka tuliona sehemu zilizotangulia tulizoziiita eh mwanzo wa utungu pamoja na utungu na nadhiki kuu tukaiona. Hatimaye utakapo liona chukizo la uhalibifu lile lililoneno ana nabii danie. nabi Daniel tulielezea Daniel alichokisema nakumbuka e, na ile somo liko mtandao nikasema sasa Hatukuwa tumemaliza na sura haikuimemaliza mpaka Yesu Kristo kutua sa yani kama ndege inaanza kushuka eh tuliishia sehemu ndege inakaribia kushuka lakini sasa twende tukaone inavotua Yesu Kristo anatua duniani eh anawatuma malaika katika pembe nne za Mbingu, na by the way mmo katikati nitangulia kusema hii utakaposikia maneno eh siji binguna mbinguni pande zina za mbinguni sisi ndege wa mbinguni anakuwa haongelee mbingu zile za Yesu Kristo anaoongelea anga ni lugha ya kibiblia ni anga yani sehemu za angani ambapo ndiyo taswira ya mbinguni sio mbinguni ni mbele ya angani kule zaidi eh kwa hiyo wanaposema mbinguni haina moja kwa moja kule kwa Mungu anako kaa pana anaoongelea eh ya kwanza Hema kuna mbingu tatu mbingu ya kwanza mbingu ya pili mbingu ya tatu. Yule anasema mbingu ya tatu ndipo anapo Mungu. Mbingu hizi tunazoziona kwa macho eh ambazo ndo anga. Eh Anasema hoja ya kwanza sasa hapo no ndo Kristo sasa anaanza kukaribia sasa. Lakini huko nyuma alisema mtakapoona anasema mtakapoona msitishwe mtaka msi kwa sababu ms, mambo anasema mtakapoona mambo haya kianza kutokea msitife kwa sababu ule mwisho hauji upesi. Kwa hiyo ni ndege imekaribia lakini haijaanza kutua. huwezi hata ukasema uweze hata tamkana kwa wale ambao walipanda ndege. Bado umeifunga mkanda. Sasa tuko tunaangalia sasa anatuatuaje sasa? Anaingiaje? ndiyo inaanza mstari wa, wa hoja ya kwanza anasema jua na mwezi kutiwa giza. Sasa jua na mwezi na nyota zitakapokuwa hazifanyi kazi sawasawa. Nilikuwa jaribu kutafuta mahesabu kwamba nikiviona hivyo Je, ni kesho yake au ni wiki hiyo hiyo lakini anasema mtakaa kuona hibo mjue kwamba tayari ameshafika yuko mlangoni jiandaye kumtafuta kuona angal akitokea angani hoja kwanza anasema jua na mwezi kutiwa giza eh mstari wa 29 nasema lakini mara baada ya dhiki zile siku zile eh tena lakini mara baada ya dhiki ya siku zile jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu za mbingu za mbinguni zitatikisika. Sasa hiyo hali ya anga kutikisika hii ndio anasema sasa na hiyo itakuwa imekuja baada ya ile dhiki. Wakiwa kwambia ah, ha katika dhiki kwa sababu tutakuwa tumesha tawaliwa. Hapana, tunamaana kabisa Kristo hajafika. Tutaona mbele kidogo ana anaingia. Ana eh tutaona kwa hiyo tunaona mwanzo wa utungu Ziki ku anasema sasa baada na mpiga kristo akiwa anatawala baada ya ziki hiyo sasa na akaikatiza tuliona mstari wa 21 mbili kwamba anaikatiza kwa ajili ya wateule wa Mungu inaendelea lakini haitimii hai muda uliokuwa umepangwa anaikatiza anakuja kabla haijaumiza wengi wa mchao Nana la nini nahisi kwamba anaongea kitu nisho kijua Jamani naona wewe hakitunacho kujua. Siku si lakini nimejulishwa. kweli hii. Yaani si sina tashwishi ya kujua ninachokiongea. Ni sababu naongea na midomo yangu na jaribu kuisugua. Kui, kui Kiongeje hey. kidogo nina yaani kuto kutokuelewa au katika maeneo ambayo yanaeleweka kabisa kwenye Biblia ni hii hapa. Kuzuri na maandiko mengi, ina vitabu vingi. Eh, anasema lakini jua uh, kwa nini nasema jua litatoa giza na mwezi hautatoa manga wake na nyota na nini. Msao 30 nasema ndipo sasa. Na, msao 30 tuusome. Anasema hivi ndipo baada ya hilo jua kutua baada ya dhiki kuu ile ameisema. Alafu mwezi na jua kutua giza na nyota kutikisika. Anasema ndipo msao 30 ndipo itakapoonekana ishara yake mwana wa Adam mbinguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu atakapoomboleza nao watamona mwana wa Adamu akija juu ya mawingu mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi hapo ndege iko inatua hapo nani anaelewa ndege ya Kristo iko inatua dhiki e, uthungu vita magonjwa na nini baada ya hanajaa baada hapo kuwepo na ziki kuu ya mpinga Kristo wa Kristo wanatezwa na nini Kristo ba, anaikatiza baada ya kuikatiza Nee, anaikatiza mahesabu yashapigwa wanaoanza kuelewa nitaeleza baadaye. sio siku nyingi sana ataikatiza. Hii nyuma kutakuwa kumpita siku nyingi za maumivu. Alafu sasa u, hapo sasa giza linaanza kutokea jua uso wa dunia. Hapo kutakuwa kuna giza. Asubuhi sio asubuhi kama usiku, usiku ni kama usiku vewe. Giza kwa giza e, mwezi haungai jua halisi anga linatikisika. Hatimaye baada ndipo tutakapomwona mwanaadamu atakapokuja katika juu ya mawingu. Na akiwa aki anakuja hii dunia sasa itakuwa inaomboleza. Ili kuomboleza ni kufuraya au ni kulia Itakuwa inalia. Hata leo hii muulize mtu yote yule Mkristo yote uambie kwamba Yesu Kristo anakuja kesho. Watalia machozi. Hawataka. Nee, ndio Asia ilia, hata ile kwa sababu hajui hata ina maana gani kurudi kwa Yesu Kristo. So, hajui maadhara ma, ma yake. Yesu Kristo atakuja kwa atakuja na sura zote mbili. Wale waliomwamini atakuja kuoaokoa na, na kuwapa furaha. Wale waliomkataa atakuja hukumu na kuwatesa. Sasa so, kuna mengine hajui hata hiyo habari. Kwa mtu ana namna yapi anaweza kaamini huko hapa? Yaani hala upande. Eh. Ah uh, ah, uh, ili somo leni fundisha kwanza sikulichagua usituko wa Mathayo 28 kwa favalo Mathayo 25 wiki ijayo utakachokikuta kule ndio kihubiri usiwahi nikakiacha e, yani lazima kile ninachokikuta na kihubiri nafanya kazi ya kukisoma kuelewa na kuomba Mungu naielewe shamaliza na kimwaga amina tuende katika kitabu cha hem tu... tuangalie hizi habari za jua kutiwa giza e, tuanze katika kitabu cha Isiyo habari tuziona sehemu nyingine. Emtumsome katika kitabu cha Isaya. Nimekua naambia kitabu cha Isaya tunachokisoma ni kitabu cha mambo haya haya ya mambo ya nyakati za mwisho. Emtumsome tu sehemu nyingine za Isaiah, lakini tuse mbili tuse mbili. Tuse mbili. Isaya, lakini tusome mbili tu. mbili. wa kumina kumina na 11 na 11 nasema haraka haraka haraka kwa ajili ya muda. Hao Isaya 13 10 mstari wa kumina kumina na 11 nasema hivi. Maana nyota za mbinguni na matangamano havitatoa nuru yake jua litatiwa giza wakati wa kucha kwake na mwezi utaacha nuru yake isiangaze. Je, Isaya haongea sana Kristo? Maneno hayo ni yale yale. Haya hiyo kwa ni Isaya tu 13. Isaya huyo yanarudia. Mungu huwa huarudia maneno yake mara nyingi kusudi wayaelewe watu. Isaya 2:22 anasema mstari wa shina mbili anasema hivi Sasa 24 22 24 mbili anasema hivi Nao watakusaliwa pamoja kama vile wakuswanywavyo wafungwa katika shimo hapo ni kisafsi cha Mungu hicho nao watafungwa katika gereza na baada ya muda wa siku nyingi Watajiriwa ndipo mwezi utatahayari na jua litaona lita haya kwa kuwa Bwana wa majeshi atawala katika mlima wa Sayuni ata katika mlima asori na katika hiyo usalimo hapo ni kutawara kwa Yesu Kristo na anasema mwezi na jua. Maneno haya yanarudiwa na manabii wa kale. Unaweza kusema labda ni Isaya ndo alikuwa anaki mbele mbele. Ngoje tuangalie wengine. Tuene katika kitabu cha Yoeli. Ningeweza kusoma sehemu nyingi sana. Yeremia amesema, Ezekieli amesema, Daniel amesema. Lakini ngoje natafuta sehemu ambazo ziko wazi wazi kabisa. tusome Yoeli. Yoeli Yoeli katika wale manabii wadogo a anafatana na Osea 2 mlango wa pili mstari wa 10 na 11 anasema hivi Anasema nchi itatetemeka mbele yao Mbingu zitatetemeka kama alikwenda anasema anasema mbinguni za anga zitatetemeka mbinguni hiyo jua na mwezi kutiwa giza na nyota huwacha kuangaza Analiongea katika muktadha wa kinabii Eh habari ni hiyo. Okay, kwa nioyo ni mlango wa 2. Kutaioyo ni mlango wa 3. Msura ya 14. Yoeli 3:14 anasema hivi. Makutano makubwa kwa sababu hapo sasa ni Yesu Kristo anakuja kuikusanya dunia. Woho hayo ndio makutano. Yaani hapa tatakuwa makutano makubwa maana ni, ni watu wote wakiwa pamoja. Eh hapo hakuna kusema kwamba sasa mimi ni kwa yangu na shughulika. Ah, anasema pana wote tutakusanywa katika sehemu moja. Makutano makubwa makutano makubwa wamo katika bonde la kukata maneno hapo ni kwenye hukumu kwa maana kukata maneno ndo hukumu hata e, kukata hukumu jina jingine ni kukata kesi e. Asema, kwa maana siku ya bwana iko karibu katika bonde la kukata maneno jua na mwezi vimetiwa giza na nyota zimeacha kuangaza je haya maneno ni mageni kwenye masikio kwenye neno la Mungu tumeaona sehemu nyingi Unaona jamaa ah, hapa labda ni tumeaona kwenye agano la kale tumeona kwenye agano jipe hem eh, katika kitabu cha ufunuo mlango ule wa 6 eh funuo 6 anasema hivi funuo mlango wa 6 soma mstari ule wa uh, <coughs> soma 12 pale anasema kuanzia mstari wa 12 nasema nimekaona na alipoifungua muhuri ya sita palikuwa na tetemeko makia inahusika na kutetemeka yani nguvu za mbinguni kutetemeka anasema na tetemeko kula nchi Jua likawa jeusi kama gunia la singa. Hivi jua likawa jeusi kama gunia la simba litakuwa linang'aa vizuri na waka. Ni giza hilo. E. Mwezi wote utakuwa kama damu na nyota zitaanguka juu ya nchi kama vile mtini upokutishavomapooza yake utikiswapo na upepo mwingi, mingu zitaondolewa kama ukurasa ulivyoku ulivyo ulio ulivyo ulivyo, ulivyokunjwa na kila mlima na kisima na kisiwa vita hamishwa kutoka mahali pake na wafalme wa dunia na wakuna majemendari na matajiri na wenye nguvu na kila mtuma na wa, waungwana na muungwana wakajificha pangoni e, katika, pango na, na, e, katika pango na chini ya miamba ya milima Wakiambia milima na miamba tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye Aketie juu ya kiti cha enzi na hasira ya mwana kondo. Hiyo ndiyo kuomboleza huko. Anasema wataomboleza mataifa yote wataomboleza. Biblia nasema katika kitabu cha Yunomi langu wa kwanza sura ya 7 sema tazama iweje na mwanu. Na kila jicho yitomu. na mataifa yote ya dunia wataomboleza kwa ajili ya je Yesu Kristo atakuja. Lengo la Kristo ni ni nini? Ni kuwaokoa wanadamu. Anasema mimi sikutumwa kuoaokoa bali niwa sikutumwa kwa angamiza bali kwaokoa. Sikutumwa kuwa, siku kuwa hukumu bali kwa kokoo. Eh. Hey, tuna nafasi ya kutengeneza na Kristo. Bado na nafasi ya ku kuupokea wokovu. Leo hii kuna makanisa makubwa yanakuambia hakuna wokovu duniani. Anataka siko Kristo atakapokuja ndipo aanze kupambana na hali yake siko. Mchelewwa. Mchelewwa kabisa. Eh. Hivi hey. kuna mwanafunzi anaweza kusema kwamba nisome nitasoma nita, nita, nita siku ya mtihani. Nitasomea wewe wewe kwenye mtihani. Hapana. Mtu wa kufaulu mimi nilikuwa madarasani nimepita huko. Mtu wa kufaulu hujulikana mapema kabla ya miezi mitatu. Kama unaenda kufaulu unakuwa unajulikana kabla ya miezi mitatu. Hata walimu wa kufundisha wanakuwa nafahamu. Eh, huyo yani uokovu hujulikana mapema, Huyo ameokoka huyo huyu hajaokoka? Lakini kusema ngoja ah, tusubiri tu itategemea, itategemea siku sifuo mabaya atakwaje. No, huyo mtu haendi kuokoka wala haendi kufaulu. Eh. Na hicho si Biblia inachofundisha. Kwa hiyo tunaona kwamba alama ya jua kutoa giza na mwezi na nini ni mambo eh? Et eh, tuseme... somé Sura 30 bina na 34 anasema tuliko kwenye Mathayo 24 pale 32 anasema waye anasema naye atawatuma maraika zake pamoja parapana, na sauti kuu ya parapanda nao atawakusanya wateule Wake toka pepo moja e, pe, pepo 4 toka mwisho huu na, na mbingu mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu maana yake ni nini malaika aliwahi kufundisha kwenye Mathayo 13 wa kama mnakumbuka vizuri tupokao tutasoma Mathayo 13 Eh, anasema siku ya kuvuna. Anasema wavunao ni maraika. Mbegu ni neno la Mungu lilopandwa kwenye mioyo ya wanadamu. Wale wa, walio lipokea ndio hawa. Yana kaba nafafanua. Sasa anasema atawatuma malaika wake wakusanye watu walio wake wote. Eh na huo ndio hicho ndicho kinaitwa kunyakua. Kunyakua ni kunyofoa na kuchukua kwa nguvu. Eh uko na kunyakua. Eh kunyakua ni kule kuchukua kwa kwa haraka haraka ndayamkini kwa kukunga, kwa kunganganiza eh by the way kuna wakristo hivi unajua hebu Yesu amesema kwamba itakuwa kama ilivyokuwa wakati wa rutu na na wakati wa Nuhu si ndio hivi unajua alifanya kunyakuliwa alinyakuli, eh nataka kutoka pale e, Walimambia, walimwambia wale malaika wawili wakasema moto sasa hivi Mungu anaenda kuwasha kiberiti akawa anazungazunguka ikabidi wamkamate mkono wa msukume nje uko ndo kunyakua hapo hata wakristo mimi na wewe tutakuwa bado kama yaani kama hatujatakataka fulani yani kama vile tun lazima tunyakuliwe ni kama una mtoto chako unaona labda kama gari laenda kumgonga barabarani ukimbia unarusha huko eh siyo matwala wala ono nyakuo eh yani ni, ni ni ule upendo wa kristo wa kuona hatari inayokuja kwa walio wanaobaki pale unabidi ufanye kunyakua. Eh, huo unaitwa unyakua kwa lugha ya King James. Kwa lugha ya Biblia ya Kiingereza wanapenda kutumia neno rapture. Rapture. Eh, Basi hoja ya pili ya leo ya maandiko ya leo tumeona sasa Yesu Kristo ndiye na sasa. Na anatuma maraika wanaenda kujakua watu wake wanapaa nao mbinguni. Nitafundisha baada ya hapo wa, nini kitaendelea huko mbinguni na nini utawala wa miaka rafu moja utakujaje na nini kitakuwa kimebaki kinaendelea duniani baada ya watu waliobaki kubaki watabaki wanafanya nini? Eh. Hoja ya pili inasema hakuna ajuae siku ya arasa. Sasa hii inatokana na mstari wa 36 mpaka 41. Hebu ngoja niusome alafu ni nifafanue. Walakini habari ya siku ile sasa ile siku anayotoa Kristo. Alama dalili tunaziona, dalili za vitana nini? Nampinga, lazima itaonekana. Lakini kama anakuja kesho, kama anakuja wiki ijayo, kama anakuja asubuhi au usiku sana siku na, na hakuna hata. Wanasema sehemu nyingine hata wanasema hata mwana mwenyewe. Nishauri kuambia kwamba inaonekana mbinguni Mungu ni mmoja, lakini katika za, zile nafsi za tatu za Mungu kuna kuna idara zimegawanyika kwa mfano habari za kuja duniani na kuokoa ndio sababu hakuna mtu aliwahi kumuona Mungu Baba akaishi lakini walimuona Mungu maana hiyo ni idara yake ya kufanya kazi ya wokovu na wanadamu Nakula na, na watoza ushuru na kila kitu lakini Mungu Baba ni mtakatifu si ukosewa kwamba Kristo alikuwa sio mtakatifu bali ni mtakatifu anasema aliishi kama aliishi kama sisi wote lakini hakunjana dhambi e, sasa kurudi kwa Yesu Kristo tar siku na saa yeye mwenyewe bibili anasema haijui sio idara yake eh Siu idara yake eh ni kama mtu anapokuwa anafanyiwa kwa swaji kuna surgeon mpaswaji yuko pale lakini habari za usingizi hajui chochote anaomba hmm. tu msaada bwana wa, wa usingize mjo nini Ye mgonjwa kisha sinzishwa pe anachukua visuo yake anaanza kukata. Eh. Yani, anategemea mwingine kabisa. Yesu naye anafanya kazi ya wokovu lakini kuuzwa sasa shuka nenda duniani kumalizia shughuli. Haijui. Eh, hakuna jua siku arasa. Sasa moja ni waamini kitu ya ajabu. Hebu some ule mstari afu nimalize niwaambie kitu ya ajabu. Walakini habari ya siku ile na saa ile hakuna ajuae hata malaika walio mbinguni wala mwana ila baba peke yake kwa maana kama vile ilivyokuwa siku za nuhu ndivyo kuwa kuja kwake mwana wa adam na aliongeza hata wakati ilivyokuwa wakati wa, wa sodoma na gomora wakati wa rutu aliisema sehemu nyingine kwenye luka 17 alisemwa kwa kuwa kama vile siku zile zilivyokuwa kabla ya garika watu walivyokuwa wakila na kunywa na kuolewa hata siku hiyo ingia nuhu, nuhu katika safina wasitambue hata garika ikaja ikawachukua wote ndivyo zitakavyokuja kuja, kuja kwake maana wa adam wakati ule watu wawili watakavyo watakuwa koneni mmoja atatwaliwa mmoja atacho manake ni nini watu wawili of course tushaoona kuhusu kwamba atakuja bila watu kufahamu na ye mwenyewe hata ile atakua hajui kristo mwenyewe na maraika wajui ni baba anajua sasa tayari ameshakuja sasa anasema itakuwaje watu wawili watakuwa kwa pamoja mmoja anatwaliwa mwingine anaacho manake mmoja aliookoka ana, ananyakuliwa asiookoka anabakiwa Bwana huyo ndio unatafuta kwa yupi? Huyu alichukua ule yale ba. Bana wewe. Kama muombe Kristo ukutokoko. Muombe kabisa acha kutafuta madini dini dini. Acha kubweka kama mbwa makanisani huko. Acha kutegemea matendo yako yasiyokuwa na utaratibu. Hakuna mtenda mema la hata umoja bila unasema katika kitabu cha Warumi mlango wa 3. Jamani naomba niongee mpaka koli nikauke. I don't care. Eh hey, niruhusu niongee ili kusudi iwe ushu. Huda kwa mataifa Eh hey, acha kutegemea matendo yako yasitimia. Hakuna Matendo mazuri yanayamtosha mwanadamu. Hey. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba mmoja anatwali wengine anadha. Hebu ngoja wambini Kwa hiyo dukuo tunaangalia kpinga kwamba yeye anakuja saa yake haijulikani. Mambo yatakayotangulia kabla yake yako wazi. Mtu wa akujiandaa anajiandaa lakini kujua ni Jumatatu hajui. Kujua ni Jumane hajui. Kujua hajua hata Yesu mwenyewe kusema kwamba hajui chochote hapana anajua matokeo kusani Mungu. Ila siku yeye kusema sasa shuka ataonwa na baba. Siku ndiyo haijulikani na saa hiyo miwili. Lakini ndiyo anasema ninyi watu wa, wana wanuru wa Kristo waliosoma Biblia na kuielewa na kumwamini na sio kusoma tu peke yake. Usipoamini huwezi kuelewa Biblia. Eh, usipoamini Sipoamini Kristo, sipookolewa. Mtu anayekwambia kwamba mimi hakuna wakovu duniani, huyo ujue kwamba haweza kaisoma Biblia akaelewa. Hata kama ataisoma mara 50, hata kama akienda kaisoma, kasoma falsafa, akamaliza, ka teologia, akamaliza ka isoma, uh, kasoma theology, akamaliza kasoma psychology, kasoma eschatology, sijakusoma hermeneutics, yote hivyo. Hata ielewa Biblia kwa sababu inataambikana kwa jinsi ya rohoni. Lazima uwepo roho wa Mungu wa kuipokea ile. Yeah. Amina. Eh. Amina. Sasa bado tunajaribu kufafanua mambo iliweke vizuri kwa sababu Yesu Kristo alichukua muda mrefu sana. Temu nyingine kwenye sura hii alisema asomaye na afahamu. Nina wasiwasi mtasoma msifahamu. Alisema asome na afahamu kwenye mstari wa 15. Nasema mtakapoiona chukizo hardifu, yeye anadhibitisha asome na afahamu. Je, yeah, wanyangulizo wewe Kristo aliye kwa mbali na wewe tuliokuwa hapa na mimi mwenyewe unasoma na kufahamu hayo mambo unaelewa? Kisa nikwambia unaelewa unafahamu Hivi unaweza kutoka kwenye ibada kama hii ambayo inafafanua kila kitu kwa lugha rahisi ukasema sikuelewa? Sasa so, ume umejamulia njia, ume mwenye? Eh? Sio yeye ndo anasema Hapa sina maneno yangu jamani. Na kama neno la eh? sina maneno yangu. Kwa hiyo siku kama siku hakuna anaye. Sasa kuna watu wengine wanachanganya hapa neno hakuna jua ya siku wala saa. Lakini ananiambia ah basi uje kwa Yesu Kristo hakuna naye jo chocho. Tapana si huku nyuma umetoka kusoma kwenye tumewakoaona kwenye Wasilsoniki wa kwanza mlango wa 5. Anasema ninyi hamko gizani haya mambo yawakute bila kujiandaa. Eh, anasema ninyi hamko gizani na nguzo alitoka kumuuliza uch iliyopita tuliona wanamuuliza mwisho wa dunia utakuwaje kurudi kwako utakuwaje na kila kitu nini akasema mtu asiwadanganye itakuwa hivi hivi na hivi kwa hiyo wote unajulikana kisichojulikana ni kitu kimoja tu ni siku na saa siku haijulikani kama ni juma hakuna naye jua kama ni juma hakuna naye jua je ni hakuna naye jua je itakuwa ni mchana hakuna naye je itakuwa usiku sijui atakapokuja mchana wala usiku hajui wao wemba tunaimba eh sasa watu wanaharibika haribika wanapotea mara mbili wengine wanakuambia ah alishasema hakuna jua yesu kwa asilimia 90 wa wakristo wanakuambia hatuwi tukajua mambo ya yesu kwa sababu alisema hakuna jua yesu sio alicho sema na kujidanganya kuji hakukulipi hakukusaidii eh mimi nikitoka hapo nikamwambia kwamba najua siku na saa za kama uje nitakuwa ni udanganyaji. Wewe niwaambie mtarie danganyaji. Mwaka 1944. Oktoba mwezi wa 10 huo. Tarehe 22 ilikuwa siku ya Jumanne. Eh. Ilikuwa ni usiku wa kwa mkia Jumanne. Saa usiku 6. Kanisa la watu wa Jumamosi wanajiita wa Sabato wakati ndio linaanzaanza ili ficha na dunia nzima wakaifanyia wakaanzia huko Marekani wakiongozwa na nabii nabi, wao mpaka leo wanae nabii kwamba Kristo ndiye na anarudi siku hiyo wakajiandaa mapema eh, na tarehe wakaiseti na siku wakaisiiweka hiyo sio kusema kama ni kitu cha wasingizie wenyewe wanalijua wazi eh wakamaliza wakagawana vitu vyote wakafanya nini wakauza alafu akaanza kusubiri saa na washaipiga meza lakini mtu ambaye hana kristo hata Kiswahili rahisi kama hiki hakuna siku kwake ni neno ngumu haliielewi na no, wakristo wengi ndivyo kwa hiyo wao haya maneno yalikuwa ni magumu kuelewa kwa kwamba hakuna jwesi siku saa wao wakaiweka waka, siku akaweka saa na tarehe ikaingia kwenye kumbukumbu zao wakasubiri hola kuna hucha hola wakasema labda amechelewa kidogo hola mwenzu ukaisha hola Maka ukaisha hola. Wanakuambia waliandika kitabu kinaitwa The Great The Midnight Cry, usiku kilio cha usiku wa manane. Wanajutia vitu walivouza, mahesabu yote ambayo wanajuta na nini? Ndio wakatunga e, fundisho jipya la uongo jingine, kwamba kumbe siku hiyo tuli kama tumejichanganya kidogo, alikuwa anatoka mahali patakatifu kuingia kwenye mahali patakatifu zaidi yaani ni uongo ni kama mtu anakuambia ni ule uongo kwamba ukiona kitu ulichokuwa unasema hakitatokea unatafuta sababu ya mcha, ya pili eh sasa Biblia inasema sina muda kwenda huku kitabuku ya kumbukumbu la taratu Mlangu wa nane mstari wa 20 kumbukumbu la taratu mlangu wa nane mstari wa ishirini na kuendelea na moja anasema nabii atakaye tabiri mambo yasitimie huyo mjue kwamba ndiye nabii wa uongo. Hiyo ni tabia moja hapo ya nabii wa uongo maana mtabiiwa nabii wa uongo haukitimii. Sasa hapo huyo mtu akiitwa nabii wa uongo ametabiri uongo. Haukutimia uongo. Sawa? na Biblia inasema kwamba mtamtambua mta, kwa jinsi hiyo. Ukimuita nabii wa uongo utakuwa umemtukana. Soma mtumia Biblia yote. Nabii wa uongo. Hata hiyo watu wana mabudu kwa hiyo mimi nakuambia wa, watu wa Jumamosi walio wengi wana maabudu Ellen White huyo mwenzao huyo aliyefanya hayo na wengine walio kwa pamoja naye walikuwa wengi lakini yeye ni kama kinara wana, wana mamombo kuliko Kristo wako wachache wanaweza kuwa naabudu wana Kristo zaidi kuliko lakini Kristo hataki kuabudulwa sambamba na vitu vingine by the way eh hata kama kristo nakupa Mungu Kristo anakupa 99%, alafu naabudu vitu, najiabudu, naabudu na uzuri wangu na sura yangu na elimu yangu moja Mungu anasema hata hiyo yote chukua 99 na kurudishia. Staki. Ni nipe 100. Eh ya Mungu yote ni mia 99 na nusu nusu hataki anakurudishia 99 na nusu yako. Anakurudishia na yako yote. Sema staki biashara hii. E. Eh soma linachukua muda mrefu hili Matai 24 tano wiki iliyopita tulisoma lakini nisisitize kwenye itusaidie kuelewa mambo ya leo anasema angalieni nimetangulia kuambia maneno haya mbeleni mapema kabisa waongo watakuja wanye kuambia tarehe ni hii na nini lakini kumbukeni kwamba nimetangulia kuwa onya kuwa asa. Mm. Eh. Kabisa. Stara saba mpaka 41. Anasema watu watakuwa wako busy, watu watakuwa wanajiabudu, watakuwa wana, wana, wanafanya vitu vingine vyote hivyo. Ngoja niulize swali jamani. Emtu tutoe hudhuli pamoja, mimi na nini? Sisi tuko pamoja. Wote tuko pamoja. Nia yetu ni moja. Kama ni kwenye gari tumepanda gari moja ili gari likaanguka itatumiza wote mnaelewa hilo. Kwa hiyo tuongee pamoja tuwe pamoja. Tumepanda gari hili moja. kwa usikasema ah hii ndege itamua robani peke yake au itamwokoa peke yake. Kama ni akouua itaoua na wengine pia. Niulize swali. Rahisi. Je? Haya maonyo ya Yesu Kristo. Ya na pewa kipaumbele na walimu wangu. Yani, napewa pewa kipaumbele una mahaniza. Hivi kwa kwenda ukawa unapiga mziki ambayo hata Diamond anaweza kaingia na wewe ukacheza mziki huo huo, pamoja kabisa. Mapigo yanafanana kila kitu. Mmevaa sawa umefanya nini? Ndio njia ya kujiandaa, ndio kuisoma hata 24 huku Tofauti. Twende kwenye hoja ya 3 naona natujielewa vizuri. Hoja ya tatu nayo ya mwisho. Mimi nasema hoja ya tatu nasema kukesha na ku kumtumikia Kristo. Katika kusubiri. Kukesha kusubiri na kumtumikia Kristo. Kwaani mtu anayesubiri. Ukitaka kuhangaika sana na dunia. Mimi niongee tu kwa ujumla wa mambo. Ukitaka mambo ya kusumuwe, subiri ukiwa umekaa huna cha kufanya. Ukitaka kusubiri kitu chochote kile, tafuta kitu cha kukikipa busy, cha kukachop kushughulisha, nani ananielewa? Eh, tunamsubiri tuna Kristo, ukitaka msubiri vizuri Kristo, msubiri ukiwa unashughulika na mambo fulani. Eh. Wewe uliulize hapa. Jana tulipeka injili, si ndio? Watu waislamu na wa kristo Ndiyo sio? Ni waislamu wangapi wanaweza kutokea wakaja kwenye makanisa wakajileta kwenda kulikiri jina kama sio kuwafuata nyumbani kwao si ndio? Na watu wasio waislamu waasiadamu wawili waliikiri jina la Yesu Kristo si ndio? Ulijisikiaaje? Ulisikia furaha, ulisikia hasara kwa kufanya vile ile kazi? Jisikia. Unajisikia furaha kubwa. Niweza kuni risali moja tu. Lakini ina ina dhamani kubwa. Kuna watu wakati ule wa magufuri walikuwa wanaji wanajiripa mishahara hewa miwili mitatu mitano 10 ndiyo Hela alikuwa anaipata ndiyo sio. Lakini wakati anapata ile mishahara hewa unadhani zile hela zilikuwa zina, Anazisikia raha yake au alikuwa anazila na hofu nyingi? Kwa sababu unakula kitu ambacho hujakifanyia kazi hujakitokea jasho huna amani. Eh, ukitaka kuwa na amani na Kristo Soka kajasho fulani ili kusudi utakacho utakapokula baraka zake unajua unakula baraka ulizoshiriki katika. Maki, baraka ni jinsi tu baraka za Mungu zinakuja kwa jinsi hiyo eneo mbele zake. Bas. Kabisa. Eh. Na kuna watu wengi hata wasiookolewa kabisa hawamjua. Yaani hawajawahi kulikiri jina la siku Lakini ile sheria ya Mungu imeweka maoni mwao wana hofu na nini? Wana maisha fulani ya wema fulani na nini? Unakuta wana baraka tele, mijao iko salama na nini? wanzo wako njiani wanaenda kwenye moto kwa sababu wana dhambi zao nyingine ambazo hazijafunikwa hazijaooshwa na Yesu Kristo. Lakini jumla ya mambo yote ni wema. Kwanza ni wema kwa ujumla. Ni kama alivyokuwa kolonelio, kwa alikuwa hajaokoka mpaka alipokutana na Petro, lakini sadaka zake zilikuwa zinapokelewa vizuri mbinguni. Eh, na zilionwa baada ya Mungu kusema, "Huyu mm, mtu mbinguni haendi." Alimhitaji, munjilisa mpe injili. Petro ni mtafute alikuwa ya Yafa akampeleka kule kwa koloneli. Lakini ba, sadaka zake zinapokelewa. Na Mungu akawajengea na kanisa hekaru watu wa, wa, wa, wa dini wakati huo. Matendo yake baraka za koloneli alikuwa na baraka za kutosha kitu ambacho alikuwa hana ni uokovu. Angekufa siku ile motoni alikuwa nayo. Hii ndio kanuni. Biblia inasema katika mbinguni za Mungu hakuna kitu kilichopungua, hakuna kitu kidhaifu, hakuna kitu kinyonge, chochote kile kitakacho pot, kitakacho katiza. Je, swali linakuja. Unadhani kuna mtu ambaye ana matendo mazuri ambayo unaweza kusema anaenda mbinguni ambayo ha, ni, siyo mnyonge? Hayupo. Eh? Kwa hiyo kukesha na kumtumikia Kristo tunapokuwa tunamsubiri ndio hoja inayoangaliwa ina ya tatu. Kwanza mstari wa 42 na niunganisho yote nimalize. Anasema kesheni basi kwa maana hamjui siku ipi atakapokuja bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari kwa kuwa katika saa musio dhani mana waadamu yuaja ni nani basi aliyemtuma muaminifu mtuma sikiliza mtuma ni mtumishi ni mfanyakazi mwenye akili nakuuliza we ni mtoa mwenye akili Mwaminifu ambaye bwana wake alimweka juu ya vyumba ya nyumba yake awape watu chakula wakati wake Mungu amekuweka wewe na mimi kuwapa chakula cha uzima neno na Mungu watu wake ndicho maana ya neno anaendelea heli mtuma yule mimi na we ni mtuma ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Mungu anamtaka, anataka aje kukute. Na mimi watu tunaendelea kufanya sio unafanya kidogo leo iko na Kristo akikaa miaka moja, miwili mitatu. Miaka moja na moto, wapinda anakuwa miaka 3 ya rada. Amen. Kwisha. Ni au mpaka utakapotwaliwa. Eh. Hey. Aamini na waambieni. Atamweka juu ya vitu vyake vyote ambaye tamkuta bado ana kesha yuko mtumikia lakini mtuma yule mbaya akisema moyoni mwake bwana wangu anakawia akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi huyu ni mtu ambaye anaiacha njia ya Kristo anaza kula na kunywa na walevi na kufanya mfujo na nini He. bwana wake mtumwa huyo ajapo siku asiyo dhania atakuja siku asiyo dhania na saa asiyoijua anasema atamkata vipande viwili na kumuweka fungu lake pamoja na wanafiki ndiko kutakako kuwa kilio na kusaga meno mlango umeisha hapo Mlangu umeisha hapo em um, na kuomba wewe sio kazi rahisi sana na na dalili imeshaelewa na never hubiri ni nani anaweza kusema kwamba niko na mhudhiri kwa kumkemea? Ninasisitiza mbona anasema tupige miguu tufanye nini? Tusiongee kama vile tunacheza. Cheza kwa kitu tunaongelea vitu vizito lakini kwa sababu mimi ninajua udhaifu nilionao. Ninaujua udhaifu wangu, hivyo ninaujua udhaifu wako. Ni sababu sababu wote lazima nikulinganishe na mimi. Sio kusema kwamba mimi ni kipembo kizuri na, no. mimi ni kipembo gani mimi? Ila ninakutaka Tushikane mikono tuende mbele. Tusiwe wale wa Kristo ambao wanasema anasema heri mtume yule ambaye bwana wake atamkuta anafanya nini? Anakesha. Yuko macho. Ana matumaini anamsubiria bwana wake arudipo. Eh, hana hana yani sio amejisahau. Dunia isikukute Kristo ajapo asikukute wewe na mimi na makanisa. Hakuna kitu kinachoshikitisha kuona makanisa. Hayana tofauti na vijiwe vya vya vya nanini vya pombe watu wako kwenye giza lenyeofanana sasa wewe niulize hawa wakombe wako wanapiga mziki wanauza pombe zao huyo na na, na, na, na na ukahaba unafanyika pale hilo ni kundi la watu wa duniani na makasino na masinema na manini na shopping center na manini hawa wa kanisani wako wanaabudu sadaka wanaabudu pesa wanacheza wa, wa miziki ya duniani kwenye hayo inaitwa madhabahu neno la Mungu amerifunika tofauti ya hawa haya makuni mawili ni ipi naomba niulize tofauti yao ni ipi haipo tofauti yao haipo eh ni kwamba tumo mmoja yuko kulia mwingine yuko kushoto lakini wote wamepinda hakuna tofauti kwa sababu Kumbuka Yesu alipoingia hekaruni eh, kwenye vituo mbalimbali lakini kwenye hana mlango wa pili alikuta hekalo huduma zinaendelea vitu vyote vinaendelea lakini akakuta vimepinda akakuta wanaabudu pesa nasema nyumba yangu nimeifanya pango la wanyang'anyi la, eh, la wezi leo hii hakuna sehemu wizi unapo leo hii ukitaka hela ya bure kabisa anzisha kanisa ndera ya bule kamisa la wizi wizi isiyo katwa kodi isiyo kuulizo maswali usita kuuliza maswali wanakulemba kwamba wewe ni mpinzani e, hukumu iko juu ya kichwa chako moja kwa moja unatulia unaanza kumwaga fisenti vyako anakula ole wenu wanafiki nakula nyumba za wajane eh hakuna tofauti ya huku na huku jamani hema chenye yamkini nyuma yangu hakuna sauti nyingine itakayoonena siioni ndio kwa maana labda wewe unaanza ku hapana mnianiache nituniongee yamkini haipo yamkini hiyo ndio sauti ya mwisho yamkini hiyo ndio sauti ya mwisho amen eh basi mtu unaposema kwa mwisho usisitiza sana sasa so Yesu alipokuwa anaondoka, alikuwa anasema mimi naondoka lakini nikishaondoka nitawatumia yule mfariji. Eh. Yule mfariji atakuja atawapitisha kwenye njia hii atawakumbusha haya haya, Hata kuja nanena ya kwake kwa, kwa sababu so, alikuwa anajua kwamba kisha amaliza atakuwepo roho mtakatifu. Mimi nikaangalia ni nani ambaye nitakapokuwa nimeachwa kunena, ni nani nitakayemkabidhi ya habari ya kanisa hiyo. Mungu ajua kwa okay. hiyo tunaona kwamba Mungu anatutaka tukae macho. Kukaa macho ni kufanya nini? Sio kujiana kwamba ajapo atupeleke mbinguni hapana. Nilishaeleza kukaa macho ni kule kwa sababu kabla ya kuja kwa Yesu Kristo. Ili somo ni zito kidogo watu kulielewa elewe. kabla ya urujo huu, nyakati hizi za kuja kwa Kristo hizi. Sitakuja na mambo mengi. ni Mingini, punavita, nanja, alama, puna, na mambo mengi nini. Utakwepo na vita, na njaa, na makonjwa. Utakwepo sheria ngumu. Utakwepo na anasema nitawawekea mchungaji mpumbavu ambaye anasema jicho lake kulia, litakuwa limenyauka na mkono wake wa kushoto utakua umeenyauka. Eh, ambaye hatajali kondoo bali atawarua kwa tozao. Kwa hiyo kipindi hicho cha mapigo mapigo cha mchungaji mbaya Eh, nyakati manyakati zinakuja ambapo mtatamani kuiona siku moja mwana wa Adam msione. Wajua Yesu Kristo sauti yake imepoa, imepo Haongei kwa sababu watu sio likataa, mchungaji mwema atawapa yule mchungaji waliomta. Sasa hizo nyakati hizo ndipo Mungu anatutaka eh sisi tulio, tu, tulio wa mchungaji wa kweli tuwe macho. Tunaendelea kuisikia sauti ya mchungaji, kondoo wangu wanaisikia sauti yangu. Eh, tusiwe tu hao wanaosikia sauti ya mchungaji mbaya Sawa sasa hizo nyakati ndo za kuwa macho Kuwa macho ni kipindi ambacho dunia inamfuata yule mpinga wa Kristo na sauti zake na miluzi yake wewe kwa sauti yako umetulia ka kana umsikiliza Kristo kanafanya kazi ya Kristo Kama ni, anasema ni kuwapa chakula uendelea kuwapa watu neno la Mungu kuwapa hata chakula cha mwilini uko unachowape inaubaya e eh, huko ndiko kukesha e eh, nasema katika kitabu cha funu mlango wa 22 msura wa 12 anasema tazama naja upesi eh anasema na ujira wangu mkononi mwangu haji mikono mituku Anakuja na ujira mkononi ndio uko tayari kupokea ujira wangu. Ye, yeah, umefanya nini mpaka upo, ujira ni mshahara? Ye, yeah, kuna kazi unaifanya ambayo Unastahiri kupata mshahara. Ifanye, sio neno la m, itakwambia ni nini cha kufanya. Haitaishia kusoma. Kusoma ndio chanzo tu. Kama mtu anaoenda kusoma, anakuambia ukitaka maisha yaende vizuri, nenda kasome. Hakuna hela inayotokea kwenye kusoma. Yaani mtoto anapokuwa anasoma kuna hela anakuwa analipwa. Lakini anakuwa anatengeneza mazingira ambayo anaweza sasa akapata vitu vingi vingine kutokea nani na kani kalima anako kapata ni mfano wa duniani haufiti moja kwa moja vile vile tunapoanza kuyasoma maneno ya Mungu tukakosa tukahudhuria ibada bila kukosa tukajua kweli na yale maneno tutakaeka moyoni hata shughuli nyingine maelekezo mapele, mapele, ya Mungu yanaanzia hapo hakuna namna unaweza kuanza bila kuanzia kwenye hizo sehemu mbili kuyasoma maneno ya Mungu ku ku ku ku kushiriki katika ibada za kweli na kumuelewa Mungu baada hapo sasa nilipata kuambia. Mimi Josefina nitaenda hata mama yangu Kuna mmoja wenu ninyi mmepeleka njiri katika uzee wenu. Kuna mmoja wenu wakati mnafikisha labda miaka 60 siyo. Aliyetegemea kwamba siku moja angeza kupeleka njiri kwa, kwa watu. Hakuna. Mimi mwenyewe sikutegemea. Nilikuwa mtu wa dini ndiyo lakini sikutegemea nileone nikitukushowezekano niende kwa watu nigonge ni wa ni ni, ni wa waelewe mpaka watulie wa, wa, mpaka waanze kulikiri jina Yesu Kiona chakura, toa toa toa. Lakin, ya la Yesu Kristo cho na chakula ambacho Mungu anataka toa kwa watu. Lakini na nini? Ni baada ya kuja hapo ukahubiriwa, ukaelewa. Ni baada ya kusoma neno la Mungu alishikia njia hapo hauspiga magoti ukafanya, huna wanachofanya ni hayo maeneo mawili. Basi Mungu atakujulisha namna ya kumtumikia. Eh? basi toko tumefia hapa nani hakuna na baki. Eh. Eh, usiwe mkristo wa hewa usiye na eh. faida tafuta faida umletee kristo eh. mfanyie tu kristo faida hiyo eh eti ndogo We mpe hata masalia ya maisha yako yale makubwa baki nayo lakini mpe vile vinani makombo yale lakini usimwache bila kumpa chochote mpe makombo E, ukibakiza ukibakiza muda kama una pesa yako hamsini kwa wiki na ngapi, wewe yatumie lakini chukua nusu saba mpatie ya kusoma nero. Mpe tu atakurudishia. sana bawa minguni, na kwa jirani na hili. kwa ajili ya matafuni 24 hatukutegemea tungefika hapa lakini Mungu ni ebeneza umetufikisha kwa mkono wako wa Na kushukuru Mungu pia na hawa ndugu wanaotufuatilia kutoka hapa maneno haya. Wakapate Mungu mwingine kutenda sawa na ulivyo wabariki Na hivyo pendezwa katika jina la Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu